اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افانت تسمع الصمع تهدد عمي ومن كان في ظلال مبين انتزانا الله جل جلاله خپل پیغمبر دا تسلی ورکای چه کا پیرانو مثال ورکې او تسلی ورکای چې نه تابانه رسولي او بقایا بضی مہر د جبریت واله شوی دی دا اخپلو بتملو دو وجیدی ایمان نه نرودی او دوی دو پارا دا عذاب پیسل دا نالا پرمی افان ته توس میں او سمم آیتو او رول کولشی او سمم کون تا او ته دیل عمیہ یا تلار ہو دلشی وَمَن كَانَ يُرِيدُ لَارْخُدَلَ شِيَاغَ جَدَا پي ذلالل مبين چې هغه په ظاهري خطاويږي په ظاهر غمره ويږي خبره یو کس دی او مکمل وږي نشته ناغت سو کاوازه رول شي ویدی کنکون دا دمامی وخکنان کدیر چیغی توو اسمان سره لگے وغینا صحیح او دیم لب دیم آتو آتو آلکا لار و تخیر داس سزا و داس سزا آگت لار یو خود اللہ سن لیسل را خل زان لکار دے و تو آتو آتو آلاری تا گو را لار و تخیر شرم نوی نی څنګه لته تو تا وای دا ته موټر وی دی پنده ته جنگ ته او دا ټک ته تلې هغه تر دا پتن لګي هغه موټر وی وی نه نه هغه څه پته موټر وی څو اړوند چا وی کني بدر رمنه خو خو شم نارودي دا به څه ودي سپینې سپینې څنګه نو او ته ډیر څوک لپه په دا لاس دا سي وې دا سي نو ته رو خبر دینا دعلا نو اولون دو او بل او تلور لار خول شیاغا چا دا ډیر پا گمراه که دیر لری خطا شوی دلی چه آواز مواز ناوری بلکل انتی ای خطای خکار خطایا گی نو کې جه دری سپاتی دا دری وار سپات بگی اولونی کونی انتی ای خطای لار تینا خطا شوی الله پیغمبر دویته داسې کسته سلام خوړي یعنی داسې کسته لارو نو یو چې وغونې आवाज اوري دی په جوړو چې په سترګې لیدلې روزل لري نه وتلې انت ايلارته نه و حتا شي نس دی بیا هم سئ تنظیم شو غو چې انت ايلرته لې لارته خطا شي وي هم ګوند او ملوند ده غس اس تنظیم کی الله پرمه د دې کافرانو مثال انده الله کلام د مثال نو کانو دے. تواعد الله حق خبره وتخايد دي مثال د لاندوري دي نيوي دي دا سري چې لری ګمراه کیله کلری سړی هغه ته چې غوي هغه اس په کې د دې مثال په واسه ظاهر خبره ده چې دي دومره انتهایی خطا دي چې پرسه شي ده عذاب ده بس بهرال چې نحق وني نحق قبلې نحقوري نو وګمرا ہے بروانې د وګمرا سړی د پرسرې عذاب دې نو دې بار کې تزان ما پریشان کړه پاتشو عذاب دې نو اور پسې الله فرمای و ان ما نذهبن بک یاه بتا موږ وفات کړي دنیا نه وتابوزو نو تم خپکیږي فإنا منهم منتقمون کو ستلند ته بدلو و نلو نو الله فرمای فإنا منهم منتقمون موږ بدينه بدله اخلو د دې کفر بدلو انتقام اگر به مونږ د دین اخلو که لاړ شه د بدل دینه غشيوین او یا تا وفات نو او نوریان نګه یی او غایو تا ته الزی وعدناهم اعزابون چې مونږه دیسه روا ده ورکو عذاب ورکو نه یینه لټواله چې داله حکمت نه ته پیلال عذاب نه ورکو نو دا دی حکمت د وجینه نه ورکو کریټ کو کوي ریابا جو کم عذاب مونږ دې سره واده کوو نو ابه راولو نو تبه او ویني دنیا کې ته ژوند دی یا بو خیتہ تا عذاب چې دې سره واده کوو فإِنَّ عَلَیْهِم مُکْتَذِرُونَ الله پرمې مونږ بډې قادر قدرت طاقت او طاقت په لرو مونږ سدین یو د دې د عذاب نور په الله تیزی ورکه ترغیب ورکه و دینی حق بانده ده منگولو لگولو ده پارا. نو تیزی ورگی اللہ تعالی. و اللہ پرمائی فس تمسک تا منگولو لگو بلدی اوحیه لیک. اونی سک لک اونی ساغشیل رجتات وحیگی. شال اللہ کلام میک. جو شیچ پر دوار منگولو نیسک لک. نا بی اخلاس ایده دا مطلب مانګول لاګول مطلب دا کلک تا کلک پدی باندې کمش و هی ته د دا راتینګا دیوانه ځن په یو کا داول لا داومتو په داوی پیغمبر ته وی ما دادا ماتا دا د سارند تر مهاو متر شو کول لسانی و دا ټیم په وخت کې نه مشکل ني ولی ایګ نه غړي نيشت اللہ دی ما پیوکی هر سڑے باب سو سو گی قبر دین دین دین وقب تیری گو ری قبر دین پیغمبر ته ہو پیغمبر خدا قرآن پی نازل شوی ماو تا تا ہوی نبیل اسلام پرمینلی کل شن شرفا داریو شید پاریو شرفتی قابل ابتخار شیجی پاگیبانی خلق فحر کیو این بہا امتی القرآن و شرفها القرآن دومت روشنايي او چمک دمک او شرفت د قران باندې موږ پخره ګوړو پرون جما یو صحیح سره انسان زاخسر ور سره خبرې کوم واتس اپ باندې صحیح سره نو هغه ته ما ویته زمونږ په خر دمه چې الحمدلله په دنیا کې داسې کتاب نشته چې داسمنواله ترجمه کووري د کوریا دا مداسمان نا ترجمه کې پوره چاغه محفوظ کتاب دی دا صرف موزه راي بیا ماته مزمنګ په کتاب کې 702 لږ غلطي اختر کړې تورات کې ته انجيل کتاب ته ځړې کل کړې دي ایتون ماته سره د انګليش ترجمه وتهولې ګل مزمنګ په قران کې دي چې تاسو عيسى عليه السلام ته د الله زوی دا په غلطه کا پیران یو دا کا پیران دي په دې جنت حرام دی ایتون ماته مخدای و جسو که خدایان دریدی ما دست تاس و علماء و بدی کل کلی گل خبر دین دلہ دست منگ در دا پر پخر دی ہو جسو پویی گی خبر دین دلہ دست منگ پر دنیا که د پخر خبره دا و در شرابت خبر دا چه سر واحد منگ دستی قوم یو مسلمانان چه منگ سر دستی کتاب موجود دی چه منگ دا وقت کلشو چه ترکیمت پر الحمدللہ منگ سر اغا دین محقوز دی کم جر اسمان مرگ دی زموند مسلمانانو نه الاو او کاش مسلمانان پوي دي پس نمسق بالذي يحيي له مانګول لهګه شی باندې ته ته وایي کولی شي او انک هانا سورت مستقيمه پیغمبر ته برابر معنی کوم چې الله تعالی سوي انه الذکر لك الله استاده پر شرافت تیرا قران وانه الذکر لك ستا دا پر فخر دی دا دا, دا, دا دا پر نسیت دی لی کاې کا د کوم سره د کوی شو د پاره دا د فخر سی دی دا, دا شرافت سی د د غ تتسکره ستا د دا کوم دپاره ته د نسیت دی فند دی د کره نسیت هم شو ک شرافت هم شو ده، فخر هم شو دی سه تو سلون توسللو نهوزر دی الله پر چې د باره کې به سوال کول د دقرآ باک با نو سوال بکولې چې نجچا وي ته لاवते وکاو ويلسته منو عملي په کونداګه د پره بد دلیل شي اب په نجات مو وي او چې چارو راته شاکلې دا نو پاګه باندې به با ولټه جوچی دا کیس په خدا قرآن به وځي الله تزه دې تلګلو ان هاذا القرءان ربینا لسما سي بارک دې رشو یا قرآن به دا وږی الله دې پرې خه خبردان دراځي نذر چې الله وی ته پوس به کولې شنو یا به حجهت شي استاله لپاره دلیل یا به اولټه پتہ باندې دلیل شي وس المن ارسلنا من قبلک من رسلنا پیغمبر دې شرک دی دلیل دلیل اجمالی دی په نبی دې شرک باندې ته پوس غږه څنګه جنګلي کلی وړاندېستانه زمونږ پیغمبران اجعل لمن دون الرحمن الهات یعبدون ایا مونږ غرزولی دې مېرا بند ذات علاوه نور خدایان په کې چې مونږ غاډر کړي چې دې عبادت پیغمبر ته تپوس وک دا پدی حجت قائم پیغمبر ته پوس کړي دی وکړه نبی علیہ دا دا دا السلام زمانه کې هنر انبیاء نو مطلب دا د غې د امتونو ته تپوس یا یاد غي کتاب غورا یا د غې امت موجود دي دا غې نه تپوس کا یا د خبره قرآن کې زی په زی موجود دي ته تپوس کا نبی علیہ السلام ته پته او تپوس ضرورت نشته نبی علیہ السلام چې اس کې الله تعالی شریعت باندې حکم کړي ندې مصلانه باندې اوه آفا انت ایت پیغمبراتس می اوسم او لشکون ته تهدیل او ميا لالر خدل ومن کان یا خدل شیا چاتلار کان فی ضلال مبین چی ویغه پا گمراهی خارک فَإِمَّا نَنزِلَنَّ بِكَ يَوْمًا بُوزًا تَلَرِ أَيُّ فِغَمْبَرَةَ يَقِينًا نَفَإِنَّا يَقِينًا اللَّهُ يَرْمَى مُنْغَامِنْهُمْ دَيْنًا مُنْتَقِمُونَ بَدَأَ غُسْكُنْ كِيُو أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي أَعْذَبْنَا عذاب عدنم چې مونږه واځ کو دي سرا سئننا یقینا الله پرمایه مونږه عليهم پدي باندي مختدرونه قدرت لرونکيو فاستمسكت مانګ له اوه لګوا بالذیپا قران باندي او هی الیک اچ کول شي تا ته انک یقیننت چې علی صراط مستقيم بلا و ان هو دا یقیناندا قران لا ذکر دَفْ الک کا خامہ تذکرہ د سبب د فخر دی لک ولی قوم کا استاد پارا استاد قوم د پارا و سوفت تسلون او زرد چ تاسو نه په تفوس کولی شی تفوس کا مندا ارسلنا چې مونږ من قبل کا د پیغمبرانو زمون لا اج عنا یا الله پرمای من دون الرحمانه ما سیواد مهربان زاد دا الهتن نور خدایان یو بدون چې دای عبادت کولې شو الحمدلله رب العالمین اللهم هدینا وهدی مینا وجلنا صبر لمختر اللهم زيننا بزینه مینا وجننه خدای دې په دې دنیا اخرت رسونې الله فلست مؤمنان يا الله محفوظه کی عزتونه يا محفوظه کی بچي محفوظه کی زړونه کلک کی قدمونه مضبوط کی يا الله هر کیسه مصلحه ولله اغوات و رسعیان نوڑل بی اصلاحی و رسعی اللہ کریم حاید ایو حجیان امریکی یا فرانسی اللہ که ده دی کسمت کی تباق بربادی که دا اصلاحی کی متزلزل کیا اللہ کریم حاید ایسایل دا غزید مختز مکن ختم کیا اللہ ازمان رازی شکل اللہ دا نصیب